Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sot filloj prap dua qe ta bëj vërejt në një nuk kisha poshërit që të ndërprehemi në gjistë ligjëratës për zhurmën e një fëmije. Ju lutem keni mirë kuptim. Ata që mundën me i mbajnë fëmit në kontroll, na nuk e bojnë përcjellën mirë po për zhurma na pengon. Allah ju shpëlbëft. Allah në falenderojmë dhe vetëm për të e ndimë kërkojmë pacha dhe lavdata Allah qofi me Muhammedin sallallahu a.sallem i familjen, shokët, dhe gjitha ta që e ndin këtë rukë dhirë ndinë në fund të kësa i bote. Të nërruar lezër dhe motra po vazhdojmë edhe sonte me njëgjeratën e përjafshme. A da i po vazhdojmë me pikat e formimi tonë me këtë proces të rëndësishëm të cilin, si kur që e kam përmendur të n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 dhe që i kemi të domazdoshme për të ndryshuar gjendjen ton, për të ndryshuar kuptimin ton, raportin ton e Allahon Gjallahuala dhe ato që i kemi përmanu dhe dherën më tani. Edhe sonë të dherësi, si kurse allë ta që kanë kaluar, është një legjerat e s'le ndërtohet në shumë pika. Gjdo pik nga këtu pika normalisht kërkan një shqarem të detajzuar, por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 se sa punin e ka më omarë me vetë në ti. Do të shë se sa i madhë dhe i thelë është këj projekt që ka të bëj me formimin e ti si besimtar i drejtë si duhet. Do në më ndaj se është shumë e papërgjetëshme që pasë gjithë kësaj dikoshtë të i kalanë prabë vetë në ti dhe përlejmet e ti dhe të mirët ma që nuk i përket. Më ndaj se është shumë tejet dhe me thonë mendjeletë apo është një mendjelesi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 dhe për këtë kemi fakte se kanë qenë të pjekurët të maturë të gjithë ata pa asni për ashtim do të i shojmë se aja që i ka bërë më udallon nga të tirit është pikrish këtë që përmenda prandaj në që do në me edit një verin e shkallë në pjekuris tënde dhe maturis dhe urcis shikaj e me qka e duke u mar nga se njërihu e ka një jet nuk ka shumë jetë dhe në momenit kur të dhe gjenë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 prap ata e kanë një mrzij se u përmbylleta pa u përmbyll procesi formimit. Edhe pse tani edhe tyne ata janë marr më ma aq u përket më aq u takon. Prandaj Allahu na fal, ku njeriu e ka shansë më drejt i është ofruar koha e daljes nga kjo botë dhe e shansë se sa ka mbet nga ajo ja që është dashur të mirë me ta nuk është marr, çfarë do të thotë ato thua? Ato do ta thojnë atë që thonë njerëzit me nëjtë zakandë shumë ata që kanë dështuar në sferat të nërëshme, dhe u ka i kur treni për mirësimit, u thojnë generatave që vinë pastyre, mësë bani së në eshë të zënë e kohën atë tënë. Nëse këtë zduhet këtë me thonë besimtari para si me vdikë, zbangë këtë me thonë. Por duhet që të lemë porosi që ata që vinë pastyre, me ditë me qëka duhet mu marë.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 aiçë din musil për shembull në shkollë, në shoqëri, shkoll, në kuptim të cilëse së mirë, do të thotë nuk është nuk është arrogant apo a, nuk është nuk është për shembull i pamoralshëm, i pandershëm, pa pa jo e kështu me radh të shpesë edukat. Edhe pse po dëshojmë fjalë edukat, ju çe përfshin kët, po e përbin kët term. Apo shumë më kat thjesht kët. Ndërso, termi edukatë që do të lasëm përta shumë ma i gjërë, se sa so ajo që na jemi, dhe më thonë, të njërë që ta përdorim. Parës se ta përmenë në definicion edukatës, dua të a themë dhe një gjërë. Edukata është në gusht e lidhur me diturim. Ne kemi folë për diturim në një temë caktuar, apo kur kemi kaluar në temate kaluarë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 përgatitja e një besimtarë përgatitje të plotë, komplete nga të gjitha aspektet, të cilat ato aspekte i përmendin, nga të gjitha aspektet të zot e shoqërojnë në të gjitha fazat e zhvillimit të tij. Apo që ti jet i gatshëm, që ti jet i gatshëm për këtë botë edhe botën tjetër. Edukat të cilën e ndërton bi bazën e vlerave që ai beson to, duke ndjekur gjithashtu rrugët e edukatës që ia ka mësuar burimi i vlerave të tij. Që kjo është shumë e rëndësishme. Do thot një besimtar që duhet është ai i cili është i përgatitur në të gjitha aspektet e jetës, ti jetë gatshëm të jetë si duhet përballkës së botës. Te jesë si duhet përball botës tjetër dhe gjitha këto të jenë në komunikim dhe të jenë në një në një korrespondencë apo të drejtë për drej dhe të mirë dhe të fuqishme dhe stabile me ato që ti ke besuar topën. A është gjithmonë që jetën tonë ka shumë mangësi këto topë? Tash, do të ishte pak një duke ndëgjuar të ngarkuar me pika kështu më radh, sprish punë por në më mëminin kër kime e zbërthy dal nga dal në vetëmi me ndëgju ligeratën edhe të një hera po të disë hera e atër kime pasë e përbol qëfar projekti madhor individual të qatëra në përton Andaj ka shumë aspekte të jetës tonë që i përfrin edukata une sonde du t'i përmëndi 4 për t'ju në atër 4 fusha të cilat duhet duhet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 Me qka e kanë u dheqë botën? Me qka? Me qka kanë qenë të dashët nga anë atë të tjirë? Me qka? Me qka kanë qenë të lidrë me zvete? Me besim. Nënë kanë pasë besim efikasë. A kanë pasë në rafshën e besimit informata më të shtuara se na? Jo, ke qka dim në ata ta kanë ditë. E pse ta ata besimi ka qenë me efikasë se të na? A kanë pasë në rafshën e besimit informata më të shtuara se na? Vajpër shkak të këtij elementi të dytë edukatorës. E mirë. Si educohet në frymën e besimit, në besimtar dhe besimtare? Unë thashë ku shon? Ka shon pika. Kjo është tema e gjatë, por unë dua son të më i përkushen 5 pika. Edukata e besimtarit në rrafën e besimit manifestohet me nivelin e interesimit të tij për besimin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 Në qovëse e bëjmë një anketë sënë të njëmi. E shpërndajmë një anketë mesin tonë. Dhe aja anketë përmbanë për, për shambull pytjet vijuse. Përmendi kushtet e imanit. Cëllat janë. Mirë ti ki me thonë, po shpesoj që ki me thonë, janë gjashtë. Apo besimin e Allahun, besimin e me lajket,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 ju lutem me që të thmi bëmane po përpëngon shumë apëdhen ose në aleni me ngu derësin rahat ose në bënë një zhide për këtë thmi unë e fillim thashmë nësë më detyronim me nda derësin po beso që i pa mirëkuptohemi nga se kemi bo venë dhe poshë për modra nuk është kur gjëm naltë manzët se poshë njejt është së kemi në zemi e kërkonë pra ndaj ju lutem që të nga mirëkuptohen javon ndaj ti du ësht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 Së prove që të vinë këtë dunjapëtën, qëfarë dhe qofë në topëtën? Qëfarë dhe qofë në topëtën? Kërë është edukat me besimit. Këtër, aja që e manifestojnë edukatën e besimit është njohja e ati zotë që ki besu në topëtën. Sa një Allah në zëgjër, emret e ti të bukur, sa një pe emret Allah gjallë e uala. Sikur se kemi thonë disë herë,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 Unë e kam seen disa raste të ndërllazerse Islami kur themi se Islami është fe e mshirës apo do thot shumë shumë kërkohet mshira. Kur themi se Islami është fe e tolerancës, do thot futet shumë për tolerancën. Kur themi se Islami është kundërdhunës, do thot shumë futet kundërdhunës. A e themi ne kët sa për kamufluar se e lyp trendin e situata? apo në mënenë bindunë na çis Islami është vet tolerancës. Në mënenë njohim na Islami, ne njohim çështat, a, a duat me thonë se tani po na etiketojnë gjithçysh. E cila është atë hapta? Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë mshir pa kamuflime atë. Lexojë jetën e sheqit, për në më ka pas mshirën subhanallahu derdhaftën. Lexojë jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, tolerancën se ka pas aktrim Po pa ka pas të rënë ushtrimi në çëngëti për një më akun tolerancë. Se ska pas standarde dyfisha njëjtë ndeti për tolerancë, gjithmonë do kuqë shtoftë. Po ti e ha ja njëtë si pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye mos nhujoj aktin aspektë po na bën që në ato që janë bazikat e Islamit tani aktor. Më shumë kemi për taktuse e lip situata ose mundem të psuqë keq, mos mos i shstosë për dyshe, sër shaloj për këtë punën e fortë avëm. Po Islami e lip valla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 Kër e ka pëjtë herak liu e qa përë thëtë këj njëri, qa ka thonë ebu Sufjani? Vje marë për atë njëri se përrejtë se këshallonë po, së ma bon fëtyra për të me rajta me. Subhanë Allah. Hajë së të konë Muhammed e Zemë të ty, a ka pos, medias, së ka pasë medijasë, kurë që së ka pasë? A ma, u a ka imponu pekëmberi S.A.M. një respekt brendëshëm, së kanë mujt me e fikolo, së kanë mujt. Balë kanë të tëndu me urejtë Jam i bindur. Nuk e di, zahmatin Allahu jellehola. Jam i bindur, po apacil, më paqil zëmën e Bullhehit kishe me gjithëse e don Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Po skamojt për shkak të epshit, egos më e pranu. Aja që është jashtë as zëmër sa safton. Qase smunesh me urrejt Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem? Nuk mundesh me urrejt. Ata që e kanë njohur, po su në urrinë në lol. Po sot kanë një që urrin vetëse e njohin. Më. Ti po jeton me ato 40 vjet katër do të dijat po e sheh çfarë buri është dhe veç për një ftesë në fund që po ta bën thujni Allah është s'ka zonë të tjerë pe urren që ka çfarë po nuk mundësh Allah vallahi kan aktruqë pe urren sesë kan urret atë e kanë dashur e kanë dashur po s'kan posiore për luftun kuptim të mbi jetës së tyre në udhëheqjes që kanë qenë ato vallahi këto s'kam ujt me arrit me kamuflim as me aktrim atë po e kanë pa që Subhanallah E bu dherri A i tjetëri, a i tjetëri, se ka pa Hish pa fol Ka on, ma hada përbëgjë i këtë dhapë Që kjo sësh fëtyr rëndës ja përë Fëtyr në rëndës Në gjënë në rëndës ja përë Dijë sësh fëtyr e ti që kësh Kjo sësh fëtyr e, e, e magjistarit Sësh kjo fëtyr e ti ja përë Fëtyr një ka bua Allah u gjellera Që reflektonë së një një një një një një një një nj kampound. Çka kamën për ta? In neraka ne apo të hyrën pa të parsinë na ty? Minel muhsinin. Na patchuam që ti e burrë mirë aftë. Edhe pse para kësaj s'ka pasur se ti ke shtu para kësaj në Islam Yusuf al-Sallallahu alajhi wasallam, nuk ishte mëqen me kuptim, pastaj kur kanë kërkuar ondrim ja u shpjegu, ajo peta të thon tashina tu u shkruat. Ta du të paut më u kalozu si Allah është një çatërsirtë u ka folë skam pas një komunikim theksu mrena burgut Yusuf Elsan apo por sjellja si e tij dhat noshta sjellja e tij në strat si kur ka qen sjellja si e tij tupi uj sjellja si e tij ky burri mirë ka e pa donjë subhanallahu kputët kur i veshë më vesh që është është është arrogant apo se toja kur i lidhë më tash s'është së burri mirë apo po them çu kushtimisht apo s's ban më do asoj me gjiku po po them njëri vetëm vetëm me këshira apo nga se djetarët e kanë matë fjellurin i dikujt, ju veç me njerës, por edhe me kafshët, apta. e kanë matë, se kërë i shatë qëtë, i rshatët me rejshonë dhe njerës, apo dinin këtë masë, andaj njëri që din, me gjdo kënë musilë mirë, ma djetën me kafshët, s'mundë në këmë kjo këtërim, kjo është piesë për vërse ti, përndaj e njëtë islamin të në lo, që me ditë me bo, të mamë me ato që islami kapdo por momentit kër për të të të tënëra me aktru po buon shumë më atera pas të i për një me përbosh për me qeshëm ta ndë edukata e besimit në njuhën e islamit dhe e fundit edukata që thash pes është edukata e besimit është meditimi i Koranit në soj largimi i meditimit na kena problem me ledzim njëherë, na jene në fazët filestare, abecet në koronë në herë ose kena kryovdur, jene në fazët ledzimit, e ku është meditimi, e ku është ekshtimaratur. Fushë e dy të edukimit, nuk po gudzejmë unallë shumë, për shka këtë kohës, por mbetin për e si gjdo kujtë mu marrë me këto. Nuk ka besim efikas për edukatë. Edukata ose fushë e dy të edukimit të në nërëzë është fushë e mendimit,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 Gjitha këtu, informatat është ka përderdhura, të shumëta. Edukata ishtë nëndërën në një regull. E thëtë, duesh fillimisht, tjesht i kujdeshëm, për edukatën më Allah në dhe pejgamberin së Allah sëllam. Sjëlejote si më Allah në dhe pejgamberin së Allah sëllam, ku është? Apo? A po, a existën kjo në hartën e thëmenduarit të këmëslimonit?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 moment, në gjarje, jo, jo, jo. Po them, sistemi të menduarit. Do, nuk dini me në në ryshe. Zdin, zdin. Shikur se, për shambull, a, harta orientimit tën është efikase në vendet kujekon. Apo, për shambull, me thonë, mbillë i sytë, se ta është duene me të udhheq me një harta. Bëhet fjallë për qëtetin e që mitërvicitës, i nënë mitërvicitës, posta, e din kua posta. Apo, të speshe asin të, a ma harte orientimit e brendshme me herët qënë, kua posta. Apo, pëse jemi një vend që ti pedin. Nga sa janë është bërë pjesë e sistemi të mendumi tënë, me automatizmë shkon që atje. Ja. Stacion e autobusavë, me automatizmë shkon, apo, pëse është fundë sistemë. Dhe ta është të kinëve ti mullodhë. A, bu... ja. sistemi vetë vetë ju të kalëzën, ku është stasyon, a po, vetë vetë ju. E hartat me ndumit tënë, në diso sene, nukon e mu mënu shumë. Aja është pjesë e sistemit, dëzatën, besimtari i formumë drejtë, nuk dhe nëndryshe me konë. Nuk dhe nëndryshe, se sistemi të mendumit me heri thëtë, përbalë që ti, qështë duhet tëmë. A po, ndaj e dyta është, që ka për me edukatën, në rafë të mendimit është respektin dhe i djetarve dhe ruajt e ja enderit aty në. Ashë kjo sistem i të menduarit të në, ja, ka defekta. Qoftë në ngritjen e tëpruar, apo qoftë në degradimin e shfrenuar. Apëtën. Ka njerë e dikosh kur fojtë polemat, përdo njerës të mdhaj, pavarësishtë, A bëhët fjallë për gabim të ti, apo bëhët fjallë për shqy... Ska probleme! Po, si do qoftë, aja prezentoj një institucion të dijes. Apo, aja është burim i dijes. Kërflasim për te, dhe me thonë, mundjit në gjyst muhabeti. Ki përshqype që tema është shëjtani dhe, dhe dëmi ti dhe njerëzimi të për. Qështu të, të ne, i legzëj kërët dhe fjallë dhe njerëzë, për hoqyalare, për djetarë, A të veqë fri e nalt e amnin për kam po flet, le dëzo për gjysë e dhe thushë, vëllohi biloj të e ma shëjtani, apo, së skitë që të që më i thonë. Pse? Nga që si funksionë sistemi të mendumit, apo, vëllohi më i funksionë sistemi të mendumit e kërës është, ti adin që e të thonë Allah, apo, ti adin për kërën e të folë, adin që ka i bjenë që kënë më rëzua, adin që ka i bjenë. Ska, nuk, ka nuk ka organizim të menduar mrena dhe mendon si pas këndit nukun gusht apo një fjall e ka dhëndi kusht nukun u prejk e krejt që e tashja pse? po përdej sot nuk kemi edukat menduarit si duhet në e orienton këtë mendim një rast, një fjall, një nxarje ajo i jep kohje pas ta jep të ka dhalë Allah ka dhalë që një shambull konkret besoj që jemi qartë Imam Shafiu rahimehullah një nat ka polemizuar gatmen një e njëri apo edhe njëri dijes. Tash Imam Shafiu para menave, pas folje jematit, Imam Shafiu ka polemizuar gat për një meselë caktuar me një dietar tjetër. Edhe sikur të thinim ne Bajegi Nal te ka qiu muhabetin apo. Për një meselë, ja, jo ke çeki, jo çrëk, kurësoha çka do të kan dolëm. Ka qenë një debat, ka qenë keni është kush kë në spihet vet apo. Pas diku ai mam Shafeu, s'po bota rahat, ende shkon s'pi ta ti dietaret apo. Çi kjo është sistemi i menduimit apo thon. Sa ushqi ka thon, kanca kot der. E ka cilikon, po ornoh har inshallah, unë çko bu. Hodh vëçelamat kallëzu se fakti që s'ina të pajtuam s'na privozen lokun. Apo Jesu mund të shëndakon, çi kjo është sistemi i menduimit apo. Apo nuk e lën kët pikë këtu, më arru ja kom, na vllazën i më Allah ju u ban për dy mendime që na bashk tash këtë ato besimtarë janë vllazën ata janë bashk me vetë këta vijnë në Ukrainë vetë ata që nuk kanë sistem të organizuar të mendimit apo ai nuk e dinë me lidh kët informatë me këto këtu koshkputje apo ka ko shkputje këtu e si të koshkputje nuk ka lidhje kjo ndamës ne kjo ndamës prandaj na duhet kë edukatorëll krejt që kanë ndodh nuk lejon sistemi mu prish më ana këça ko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 E po që kja që edukata që përna duhet? Jo dhja, me që informatat. Në rafshën e, me nduarit. Bane, bane pjesë të konceptive tua. Bane pjesë të sistemi tënë, në respektin dhe i djetarë vë. E treta, është, kjo dhët me konë sistemi të me ndumit tëmë, s'ka që kur të dhe shënë para vë. A po, ruaj tja e interesit të islamit dhe të musliman vë. Ma edukuk tëmë.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 ose për shambull, gjëmatër në gjëmis, musliman, që gjemi këtur, a o mirë, a o mirë, me i rrujt, la, a o mirë, sot më shërmjë ju bo, cëla është që i kemsuti në shkoll, jo, dhe mire, jo, mirë, si di e egzistan, po është, është e instaluar në sistemi e të mendimit, e që të opër lejme, kësë kë, kë informatë s'ka i në sistem halavëtë, që ta ishe shumë musliman, bojnë veprime,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 përshamu në disa njerë që e kanë marë përsi i për, ja kanë dhënë vetës e drejten të zbatimit shëriatit, ap apo? Sa ta zbatujnë shëriatin. Kërkush se o ka e përkët dhe, dhe ta kanë marë, në regull, o ta e kanë bojt, po. sa herë e dalin me video të zbatimit shëriatit, dikush duhet mu prej, a veqë kjo shëriatja? A veqë kjo shëriatja? A s'ka kur që të dhe në? Çi kjo çaj afton domon. Çi kjo çaj afton. Don tamam. Çi kjo është ajo që ndaç don. Me, me me me nuk mund një direktor me bosë. Allah xheloa ka garantë ndryshe, por po flas ndër rrofsh njerëzor. Ndaç me njollos, kjo tamam me vule Islamin. Çi kjo është mënyra më e mirë mundshme. A ka ishte dikush as po din kësa punë e ma as po më intereson më lamtë. Mirë po, në gjykim jem si musliman, qka ata po i bojnë islamet dhe musliman, në orështë kjo që kjoj, apëtën. Jemi bindën që shejtoni lakmi po i merë, apëtën. Une që të bindën jem kam, apëtën. Shejtoni po i merë lakmi, bravo, qështë më ka shku menja mu, apëtën. Se bolë që e kështë pasë, bële kështë a morë njerin e, e funduosis edhe dhe vorimit të fes Allah gjallë, pe i kam verë i sasëllëm, kur ka arlo në meke. Me, me që ka u prezentu, vëllaj, që ka bunë me din e pejkamirës, a ka u silë, ka u silë, kja ka rëzuka një. Së ka bunë me në kështëmë me në la, kjo është torpë, më laj, like, kjo është një losje që vaj halli për ta, që përja një losin derin fesë Allah të pejkamirës, që përbunë shkaktar njerëzit, për musliman, Allah i gjelëri i pasroftë, Ua bof pasrëm që ka pojë ndodhe E pa është marë më njëlos Kurani, suneti pe i kamberi Sa som që në emër të ti mu bo vipër të tila Këme kuptu se Kërës që e mungjesat Se ka bërën sistemej Unë së përëm që me qëllim e banë, a i din që përshka e banë Po mini unë që ka më i me thonë Nuk e ka të instaluar në kokën e vetë Në trunin e vetë, në zemën e vetë Sistemin e pëmenduarit Se duhet me rujt istamin muslimon Nuk ka asnjë mënyrë heroike. E jo me me kamufli, me joja, më rruhet me kamuflime, jo jo, por realisht çuam Sofea, sepse do ta më aktru sa për më rruj dikon, por realisht më qartë Islami. Prandaj fjala sheriah kur përmendet afton, është sinonimi çkafet në fjalorët e shumë popullëve në botë. Çka sheriatin? Sherjati është me kaput dur. Çka është? Bananqet me njerëz. Çka është sheriati? Ja kaput kryt dikujt. E që kanë shëriati? Me mytë, me gurë, dikon, te i deshë Subhanallah Faudhubillah Që kjo shëriatja? Cële shëriatja kjo në labdoj? Që kjo nuk kanë shëriati Muhammedi sallallem Ja, i ti në sashtë, i dikuj të koftë, i ti është Ama i Muhammedi sallallem, nuk kanë shëtë Allah kështë atë i ti në më tanë Në njerë se kanë lo, se kanë heq në krytë vetë kjo Të jetin që e të bo Allah Nuk e kanë Andaj duhet Po flasë në istonset t dhe primit që bën ka era, për në gjamija si kurse kam cikë, dhe aki vlonë sistem të mendumin tënë që i mungh në bo zararë, dhe aki të sistem të mendumin nëse mungh në pengudikën, dhe aki, a, a, kur që është me bën këtë dhe prim, a të alarmën sistemi të menduarit me atë të kuqën, zhurëm, zbën, zbën se, i bëndam di kujtë allo, zbën, për në si kurse, ka shambut shumë që i kemë për men, sjelja nxamija, sjelja nxamija, sjelja nrug, sjelja Kur ti përsham unë gjami, ose paradirës gjamis, fletë me zotë naltë, e dikushë të u falë. A të lërë mëmbë rësistemi të mundumit të nëse, mësë ja pështilë e dikushë të lëhamin e Allahën e të po zhurë mëmë. A hitës kishë në menë se kishë është u falë, dikushë ja pështilë e dikushë ja pështilë kishë në menë se kishë është u falë, dikushë ja pështilë e dikushë të u falë, asë nuk jetë të, ufali, të, ufali, të, ufali, të ufali, menu që a kom rapë Allahë, e c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 Vesh për skeçje. Vesh për mbrắpje. Më ndo mirë me Allah, më ndo mirë. Pse po më ndo mirë? O me para, fale më me më ndo mirë, më që as e hajtën atë. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "El kelimatu tayyiba sadaka." Fjala e mirë është sadak. Po ti skuqon para. Po ti vesh i thosh, "Smutet. Ja basel hamna kjo është të thësh kimu shnosh me izin e Allahut atë gjë." A të kushton kjo, Allah? Kur të kushton?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 sprovë të caktuar smundje kanë vizitu. jo më vizituar komentojmë po, për në mirë ti Allah është problem që alhamdulillah pse Allahi paske largu njëu dhe shejtanit mes neve atë jo më thon e diom se vordh këy hajtë se mëso minta të më fol mua atë po subhanallahu pse po më na mrapse Allah mëna mirë mëna e mirë 70 përpjekje bëni me mëna mirë çu kanon dietat e par më na për vëllahun ton 70 herë mirë E kurt harxhuën kët opsion të mërirës, o pat më në mirë afta. Apo, o pat më në mirë. Ka pse po mënon kja që Allah? Pse po parajykon? Pse? Parajykimi në ka pjesë e sistemit ton. Ajo mund të jetë virusi në Sulman e gabuim këra. Virusat në ndodhen tonë ne njerëz gabojm. Ama virusi nuk do të mëkon pjesë sistemi. e sistemit, sa ai e rregullon sistemin. Prandaj virusi Sulman e adhone muna me gabu e dhe ti me paradjiku subhanën Allah e na falë paradjikova apo e a ma konsideroje virusin doa thëmë konsideroje paradjikimin virus por jo paradjikimi tjetë sistema parativit me ndumit tënë, se zbanë kështë të vëllapë tënë zbanë asë paradjikimi asë pesimizme, asë shumë të tjera asë s'ka qenë kësë pejgamberi sallës tëllem asë s'ka qenë kështë shuk të ti në situatët ma kritike <coughs> pejgamberi sallës tëllem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 Jo për vjet apo për pejgamberin e zonëse për vjet ti ke zgale. Po çka po nuk më ti pata? Po ta ke zgale. Pejgamberi më thaa, ja, mos të ke zgale për këtë punë. Ke na mi opon, po thon të kushtimejtën apo, kom edhe komt edhe gojtë këtë apo s'kam ta marrëm. Pse? Po se është një një një mision procesi si për sunenorin këta ças të bashkallë apo. Apo? S'nandet kjo. E ka thur pejgamberi zot, allem Ja ka shpalë Kurani në gjysë do me të Kurani. Edhe pjanallit është në gjysë Kurani, pjanallit Allah të kush? Jo, laja ma, pëtan, po. Me, e po, e që shmutim me i menu që është të një mea, blomi aja, pëtan. Kjo, edhe ti mështë me kuni lomi, veqin stëleje programin e duher. Me në mirë, sistemi të menduarit anë regull. I jo në është plet virusa. Plet virusa. Pastroje, la. Pastroje. E pastrimi i bjen edukohu. Në fushë në mendimit, apë. Fusha e radhës e edukimit... Po në mërë shumë... Fusha e radhës e edukimit është fusha... Shqoqërore. Edukata e besimtarit në rafshin shqoqërore. Hedhe këtu... Apo... Ka gjyra që duhet i kështu në vëmend në në rrë dhe zërë. Për. Unë e mi kom përmen tri pika këtu. Filë dhe më ishtë para se mi përmen pikat, misa ndërtojt edukata, shqoqërore e besimtarit, do mi përmen të i shtylla mbi tësa ndërtojtë shqoqërija. Gjitha shqoqëri, ndërtojtë, mbi këto tri shtjull. Shtjull e parë është e, bindja e gjitha antarit shqoqëris për nevojnë shqoqëris. Më më më njëri se ka gale, rënajnë e vetë në malë. Apo, atër, kësë i vjë shqoqëris ola? Apo se kësë e ka bindin që duhet me kunënë me ta? Që ta kë...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 Në po, në bëhët bërlogu para honve shumë, se kështë se s'ka leazëma, e ka biznes të të tërë. Këtë e duhet me kënë dikësh që e bënë këtë punë, dikësh që e bënë atë punë. Pa unë në në që mua asë kështë. Pa unë në që mua asë kështë. Gjdo kështë është i respektuar në qëshqinë tonë, ga se ajë më plëcën muë, pa ata unë s'moj. Nja që tërë respekti. Këto e në shtu d Edukimin shëqnorët besimtarit E para është Aja që e përbën edukimin shëqnorët besimtarit Njënë vlerat e ti shëqnorët që i kapta Pa vlerat shëqnorët nuk kapta E që fatë kjecështë Të këne përzikohen këto vlerat Dhe në dje e mimbur me këto vlerat shëqnorët që i kemi pasat po? E mimbur E mimbur me vlerat që i kemi pas shëqnorët Cëli popole ka pasë në bot Buk e krype zemër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 Kënë nuk është të rastisht mahtëm. Vendi ku formohet njeri u, që është 1399 të ti, arabirë që qëtë Rahim. Raporte që lidhë njeri u në me vlaunet i motën, në të i gruanet i kështu mahtë, qënë Rahim. Edhe amën e allatë është Rahim. është Rahman e Rahim. Allahu Gjallu Ale i ka thënë këtune lidhjeve ndërë shëqërore. I ka thënë. Të kam qëajtur me amën e timë. Rahim, kushtë të lidhë ty e lidhë me mshirën time. Kushtë këpu ty e këputin nga mshirëa ime. Besimtarit që të i kuptan një të fërfisnore. Si kuptan në kodët e asë një vlerët tjetër përvecë, lidhës e ti që duhet me pasë malonë gjëllë e gjerë alohëta. Përndaj, edukata jonë në randë shëqëror, gjithashtut edhe këtë aspekt e përfshinë, ruajtja e lidhëve shëqërorët. D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 Për së parë me hu, pëllinë me hu, pëllinë me hu, pëllinë me gjemat. Në se së falë gjemi, dikën të tëter, në djenë e mu falë me gjemat, gjithë më në, në prezente. Për së falë është mas ti ose mas ti, këtu e së gjithë në, në të një ndryshatër. E përsa, kjo e gabim, për po për po themë kushtimisht. Për e faktë që dikush nuk përru në venin, ose dikush përshamun e dëmtonë venin, ose dikush në emët e d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 Apo, ka thonë për njëri në gjenet, pse ishtë hje në gjenet? Një penges në rrugë i ka do njërëzë. Ku? Po në vend vetë. E kështë largu që njërëzë kalaj me ka vërësuj e ka shtja lau në gjenetëm. A është kjo aktrim? E kënë ponë gjenetë të burra. Një degë e ka hjekë, e ajë që hjekë penges atjira. Kujë ko vendit e ka lau gjëllora? Në në duhet kjo edukatë. Dhe e fundi që duhet më përmenë,